Тому Роман не прислухався до розмов у салоні. А салон починав жити звичним дорожним життям, однаковим для всіх автобусів далеких рейсів. Спершу, в оці ранкові майже нічні години всі намагались відпочити, додивитись перервані поїздкою сни, знаючи, що попереду важкий і напружений день. Хто знає, чи присісти доведеться. Вже потім, коли розвидниця, десь ближче до Львова, пасажири витягнуть бутерброди, печене й копчене. В салоні запахне їстівним, будуть заправлятися перед кордоном. Наталка з Галиною люблять часом і по соточці прийняти для обігріву серця. Веселі дівчата, особливо якщо мужичок в екіпажі трапляється. Сьогодні все пішло майже так само. Проте цей самотній мужик вніс якусь особливу ноту. Незаміжня Галюська огніздилась поруч із ним і дрімала, схиливши голову так, що вона, ота голова, немов стигла груша, мала б от-от упасти на широке, хоч і кощаве плече героя супермена. Випадково, не самохідь, ніжно, з надією. Проминули по обізній Львів. Як завжди о цій порі Жінки, не змовляючись, зашотхотіли пакетами. Запахло ковбасою всіх сортів, солоними огірочками. Задзвоніло. «Ей, дівчата, ви забули, у нас не п'ють!» «Ромочком і покрапельцями, так, для сугрєву!» «Холодно на вулиці, холодно в душі!» Защебетала Галюська, наливаючи суперменові, з обличчя якого, попри всі ніжні погляди і відверті дотики, так і не зійшов заклопотано зосереджений вираз. «Ти ж нас знаєш, ми акуратненько все приберемо, все буде чистенько!» Вони сприймали Романову заборону як патологічну акуратність. Думали, боїться, щоб не насмітили. «Дівчата, я кому сказав?» – підвищив голос Роман. «Так ми почуть чуть-чуть», – приєдналась до компанії Наталка. «Слухайте, дами, я не жартую. Сховайте пляшку зараз же. У нас в салоні не п'ють і не курять». Гукнув уже з пересердя Роман. «Не п'ють?» – криво усміхнувсь мужик. «Та, мабуть, всю ніч киряли, такий духан стоїть, як в кабаку». Роман принюхався. «Справді, чути?» «Навіть бензин не перебиває. Чути спиртом?» «Навіть пасажири відчули?» «Пора зупинятись. Тільки як перевірити, чи добре загвинтили кришку?» Люти ж в салоні?» Рома Асику вела своєї солодкої спокуслива галюська. Ми по крапельці. І тобі нальємо, якщо захочеш. По крапельці? Та цієї крапельки цілком достатньо. Спершу вип'ять, потім закурять, і достатньо. Тут і подумати страшно, для чого достатньо. Одна іскра і... Роман круто звернув на озбіччя, зупинив бусик. Зараз він покаже цьому суперменові, як ідуть до кордону пішки. «Та не шарпай машину, не дрова везеш, он розлила через тебе», – незадоволено витирала розлиту горілку галюська. «Молодець пацан, зупинився, пора перекурити, бо вже вуха попухли». І мужик дістав з кишені запальничку. Роман ще встиг закричати, мов, несамовитий – «Не смій!». Це були його останні слова. Бусик, новий, красивий, перетворився нараз на вогняну кулю. Спалахнув яскравим перед новорічним феєрверком. Пасажири не встигли ні здивуватись, ні зрозуміти, ні відчути. Дорога причетності Кажуть, добра звістка лежить, а погана біжить Вона, ця погана звістка, не бігла, летіла Який найреактивніший у світі транспорт, наймиттєвіший зв'язок Найдосконаліший передавальний пристрій за якусь секунду ознайомив усіх причетних до події Звідки знали, як вирахували, як знаходили отих причетних Зіна не повірила. Маркіян почувався ураженим блискавкою.